בעזרת השם יתברך, ספר עלים לתרופה המשך, ש״ס ברוך השם יום ד' עקב תר"א, צ'רין שלום לבני הרבני מורנו הרב דוד צבי נא העיר. מכתבך קיבלתי והיה לי לנחת. ותראה לכתוב עוד איגרת שיגיע לאומן. מי יתן שימלא השם משאלות אשר שאלת במכתבך לחזק דעתך ולבך להתחיל מעתה מחדש, בפרט שימי אלול ממשמשים ובאים. חזק בני וחזק, ועליך בדרכי אדוננו מורנו ורבינו הקדוש זכר צדיק לברכה, שהזהיר את כל אחד לפרש שיחתו בכל יום בלשון אשכנז. כי גם עליך כיוון אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה, בפרט ששמעתי והבנתי ממך שכבר התחלת לעסוק בזה לפני איזה זמן. נא, בני חביבי חזק, ואמץ לבך להתחיל מעתה לעסוק בזה. ולקבוע עיתים ושיעורים על כל דבר. דהיינו ללמוד פוסק בכל יום. ב' או ג' דפים לפחות. וללמוד חומש ונביאים וכתובים בכל יום. ולאמר תהילים ותפילות בכל יום. ולפרש שיחתך לפני השם מטבח בלשון אשכנז בכל יום. וכל אשר עם לבבך ואם לא תוכל לדבר, תקיים דום להשם ויתחולל לו. כי גם השתיקה במקום מיוחד, והרצון והתשוקה לצאת משתות טבלי העולם ולהתקרב את עצמו אל התורה והעבודה, גם זה יקר מאוד מאוד. ולהשם הישועה, שאחר כך השם ידבח, יפתח את פיך, ותוכל לדבר ביום זה או בימים שלאחריו, בוודאי בעזרת השם ידבח. והלא יש לך פניה אל הכל. קריכיים של פרנסה אינו תלוי בצווארך. ומה שמוכרח לך, קיוויתי לה' שעמלה סיפוקך. ועתה אין לך שום עסק כי אם לקבוע שיעורים הנ"ל. ויש זמן ביום לעסוק בשיעורים דורייתא יותר, אך איני רוצה להכביד עליך הרבה. וגם יהיה לך פנאי לדבר ולשוח עם חברינו אנשי שלומנו היקרים, ושמח נפשך עמהם יחד, ולזכור עצמו בכל יום בנעימות חלקנו. כמו שאומרים בכל יום, אשרינו, אשרינו וכולי. ולמען השם מטבח, שתרחיק ממך המראה השחורה בכל כוחך. ובטח בהשם בה כי לא יעזוב אותך. חסדי השם כי לא תמנו וכולי. מחמת נחיצת הפס, אי אפשר להעריך יותר. ודי בזה כעת, לעורר ולחזק נפשך צמאה באמת אל האמת. דברי אביך מצפה לשמוח בכם, שיקוים חכם בני ושמח לבי, נתן הנ"ל. ושלום לבני הבחור המופלא וכו לנחמן שיחיה ולבני יוסף יונה שיחיה. <coughs> אני קצת מאורגז עליך נחמן שאין לך שולח לי שום מכתב. השתדל לתקן לשלוח לי מכתב תכף ליד בני רבי איציק שיחיה והוא ישלח אותו. ולמען השם ישתוקק ללמוד ולהתפלל. שמעתי ברוך השם על ידי בני רבי איציק שיחיה שהתחלת ללמוד. ובוודאי הייתה לי נחת רוח גדול מזה. ההריגים בשביל מלבושים וקנה בוודאי מרצה השם מה שאתה תצטרך, ומה שיוספיונה יצטרך. אבל אל תצפו לגדולות מעבר לכוחי עליכם לרחם עלי. ומה שנחוץ בוודאי יספיק לכם בעזרת השם ידבח בחסדו הגדול ידבח. רק היו בנים הגונים, יהיה לכם טוב וגם לי. <coughs> דברי אבי המדבר מקירות ליבו ומצפה לשמוח בישועתו הגדולה יתברך נתן הנ"ל. ושלום לכל אנשי שלומנו שבברסלב באהבה רבה וחמתן עזיזה. אהובי רבי שמשון ורוי יאיר, צורת חן לך על שקיימת דבריך להלוות לי על העסק. וכבר סילקתי לבני רבי איציק שיחיה וזהרתיו שיסלק לך בשלמות. הוא בוודאי קיים דבריי. וביקשתי ממך ומכל אנשי שלומנו הנאהבים והנעימים שישגיחו על ביתי להחזיקם בכל מדי אפשר. הן במתנת ידם הטובה, כל אחד לפי נדבת ליבו הטוב, הן להשתדל לקבל מאחרים. ולהזכיר את אנשי רייריד ובני הכפרים הסמוכים, המחזיקים בשלומנו, כי גדול המעשה יותר מן העושה. כי השם יתברך יודע גודל הרחמנות שעליי, ובחסדו הגדול יתברך שלחתי לבני שיחיה זה סח, אבל הכל מגיע לו מכבר. ומה ששלחתי לביתי ידעתי שאינו מספיק. ומה אעשה כי גם זה ששלחתי הוא בנס וישועה רבה. ועליכם לבלי להעלים עיניכם חס ושלום מביתי, שלא אהיה בעל חוב חס ושלום. ותחזקו עצמכם בכל יום בתורה ותפילה ובפרט בהתבודדות כאשר דיברתי עמכם אין מספר. אשריכם אם תקיימו דבריי, כי אין עמי לבי חס ושלום, רק מלב הצדיק הקדוש והנורא מאוד זכר הצדיק וקדוש לברכה. וכולם נובעים ויוצאים ממקור החוכמה האמיתית ותמימה נורא מאוד, אשר אין חקר לתבונתו. בימי אלול ממשמשין ובאין, ושבעת הנחמתה כבר התחילו. וצריכין להכין עצמם על ראש השנה הקדוש האיום והנורא מאוד. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? ותזכרו היטב מה שזכינו לשמוע על קדושת אלול וראש השנה. עת לבבך ועת לבב, עוז והדר, לבושה ותשחק ליום אחרון וכו'. תשרת, תשורי. ואל יתיישנו בעיניכם חידושים חדשים נוראים כאלה, המתחדשים בכל עת לכל אחד ואחד בכל מקום שהוא. ואי אפשר להעריך עתה בזה, דברי חברכם ורבכם ותלמידכם, המחכה שיהיה חלקי עמכם לנצח, נתן הנ"ל. שס"א בעזרת השם מטבח, יום ד', ראה תר"א, תשרין. שלום להובי בני חביבי שיחיה. בשבוע העברה שלחתי לך מכתבים, סך 165 רובל כסף. ומסתם הגיע לידך. וכעת אני מוכן לנסוע היום לקהילת קרינצ'אג, ואין לחדש דבר. גם אין לי פנאי כלל. וימי אלול ממשמשים ממש ובאים, ואני טרוד בנסיעתי. וזמן התפילה הגיע, ואי אפשר להאריך כלל. ותפרוס בשלום כל בני ביתי בברסלב, ובשלום כל אנשי שלומנו שבברסלב, ובקהילתכם ובכל סביבותינו. לכל החי ורעי אדברה נא שלום ויש הרב. ובעל הרחמים יחוס וירחם, ויתאר לבבינו לעובדו באמת, ויחזק מחשבתנו לתפסה בקדושה, לבלי להניחה לשוטט לחוץ. וקדושה אמיתית של אלול ותשרי העיר עלינו, שנזכה על כל פנים מעתה להתקרב אליו יתברך באמת, כל אחד ממקום שהוא. שזהו כל סוד כוונות אלול, שנזכה ללך בדרך שכבש משה רבנו והצדיקים האמיתיים שאחריו בארבעים ימים הקדושים האלו, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, כמבואר בדבריו הקדושים. דברי אביך אוהבכם באמת לנצח נתן מברסלר. שס"ב ברוך השם יום ג' תצא תר"א שלום וחיים וכתיבה וחתימה טובה לאהובי, בני חביבי הרבני וכולי, מורנו הרבי יצחק שיחיה, עם כל יצח על הצו שיחיו. מכתבו מיום א' ראה קיבלתי בקרומנשג, שנשלח לי מפה לשם והיה לי לנחת גדול. ועל שבת פרשת שופטים מהעבר חזרתי לפה. וביום א' העבר קיבלתי מכתבו שנית. והיום קיבלתי מכתבו שלישית עם המכתבים מבני שיחיה מברסלב. וכולם מחיו נפשי הרבה. אף על פי שכולם ציערוני הרבה מגודל מהירות צעקתך בכל איגרת, עם כל זה הגדלתי השמחה על המרה שחורה, בראותי עוצם חזקת ליבך הטוב בנקודת האמת. ואתה מבין מרחוק תהילה לקל כמה וכמה צריך לחזק עצמך תמיד, ובכל יום מחדש איכשהו, יהיה איך איכשה שיהיה. למען השם יתברך שתאחז בזה, כי הוא חייך על הנצח. ותדע ותאמין, בני חביבי, שכל מה שעובר עליך כבר עבר על כמה אנשים כשרים יותר ויותר, בפרט אתה בדור הזה, אשר גם אתה יודע מרחוק קצת את המעשה הרע הנעשה תחת השמש, ובפרט בעיתים הללו, השם יתברך יכפר, השם יתברך יכפר. אך כל מי שנחלק ונמעד השורה ונתפס ברשת הבא על דבר כמו שנתפס, אין מדברים ממנו כלל, כאילו היה רשע מבטן אמו, ואין מנחמין עצמו במה שניצול מרשת כזאת תחמנה לצלן. אבל באמת, גם הוא בוודאי היה ליבו חפץ בתכלית. אך כל נפילתו, רובו ככולו, היה מחמת עד שלא נתקרב לאור האמת המאיר בדור הזה, שעל ידי זה היה גם הוא מתחזק. ולא היה נופל ומתרחק מהשם מטבח ותורתו כל כך. ואי אפשר להרחיב הדיבור בזה, בפרט על פני השדה. ומה עלינו לדבר מהעולם? עלינו להודות ולהלל ולשבח להשם מטבח תמיד. מה נשיב להשם כל תגמולו היא עלי? אשר חמל עלינו בעל הרחמים בחמלה רבה, ובחנינות כאלה, שאנו יודעים קצת ומאמינים שיש סוד כוונת אלול. ותדקדק היטב בדבריו הקדושים שאמר, וזה יסוד כוונות אלול, שהוא להיות בקיא בהלכה, בקיא בארצו, בקי בשוב, בקיא בעיל, בקיא בנפיק, שבבחינת אם השק שמים שם אתה, והציע השאול אינך. וכוונתו כפשוטו, שאפילו מישהו בבחינת והציע השאול ממש, יאמר אינך. אבל אין זה דבר פשוט להחיות ולהחזיק את האדם שלא יפול יותר. כשהוא בשאול תחתיות ממש, חס ושלום. רק יש בזה סוד גדול ונורא, סוד עמוק ונסתר מאוד מאוד, שהוא סוד כוונות אלול, שזה הסוד אין יודע רק מי שדיבר וגילה זאת התורה הנוראה, שהיא סוד השגת מעשה מרכבה בתכלית המעלה עד בחינת נקודה עליונה מאוד, להשלים בחינת אדם היושב על הכיסא. ואין מי שיוכל להחיות עתה הנפשות הירודות בדורות האלו, כי היא משגילה התורה הנ"ל. הוא ביאר לנו בפשיטות והסהיר אותנו לקיים, והציע שאול היא נקע. ועוד בכמה וכמה לשונות קדושות כאלה, שהחייה אותנו באמרות השם אמרות טהורות, המשיבים את כל הנפשות הירודות שבעולם בשבעה משיבי טעם וכולי. ותמימות ופשיטות דבריו הקדושים מכהין ומשיבין את הנפש מאוד. אבל באמת יש דברים בגו סודות עמוקות ונסתרות מאוד, ואי אפשר לבאר אפילו מה שיש בלבי בזה, בכל שכן הנסתרות להשם אלוקינו וכולי. אך נגלות לנו ולבנינו לשמור ולקיים דבריו הקדושים בפשיטות ותמימות. ועתה אחרי הודיע אלוקים אותנו ואותך ואת כולנו כל זה, ויותר ויותר, היזהר והיזהר לקיים גם מה שהזהיר מאוד לבלי להיות זקן חס ושלום. בפרט עתה בימי אלול ותשרי שצריכין כל אחד ואחד ימשיך על עצמו התחדשות על השנה כולה. כאן חסר קצת. ראש השנה בראש חודש וכולי, בחינת חדש עלינו שנה טובה, חדש די כשזה העיקר וכולי. התחדשות כל כוונות ראש השנה והעיקר להרגיל עצמו בכל יום. שלוש נקודות. בחינת ממעמקים קראתיך השם. צעק ליבם מלשם השם ולזכור וכולי, כאן חסר קצת. אינה נאבדת לעולם. אמר מעתיק, כל השורות, השורות האלה היו קרועים והיו חסרים הם, ולא יכולתי לעמוד עליהם, על כן העתקתי כמו שהם. חבל על דאבדין ותודה לקהל על פלטה הנשארת. <עד> אין כל הדברים האלה ויותר מהם מה חזקו נפשי וכמה וכמה נפשות בכל מה שעובר עלינו. גם אתה אאחוז בהם, הפוך בהם והפוך בהם. כי גם עליך נאמרו כולם. גם תקיים מה שאמר שצריכים להיות עקשן גדול בעניין התקרבות להשם מטבח מכל מקום שהוא. וביותר להתחזק בשמחה בכל עת כאשר הזהיר אותנו כמה פעמים אין מספר בכמה עצות נפלאות. והיום יום ד' הגיע בעזרת השם מטבח, וזה סמוך קמתי ממיטתי וחדשים לבקרים רבה אמונתך, מחסדי השם כי כאילו לא תמנו וכו'. חזקו אותי בחמלתו הרבה לכתוב לך דברים אלה הנובעים ממעייני הישועה המכהן ומשיבין כל נפש החפץ באמת כל אשר נשמעת רוח חיים באפיו. ואהכרח לסיים דבריי כי זמן תפילה הגיע ואני טרוד מאוד כי בדעתי לנסוע יום למדווית כי על שבת קודש הבאה עלינו לטובה. ואחר שבת קודש הבאה עלינו לטובה אשא לאומן בעזרת השם נדבח ובעל הרחמים ישובב נפשי ונפשכם וינחני במעגלי צדק למען שמו. דברי אביך, המחכה לראותכם במהרה, בחיים, בשלום, בשמחה. וחדבת השם ים מאוזן, בפרט בראש השנה הקדוש הבא עלינו לטובה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ושלום לידידי כנפשי הרבני הנגיד המופלג, מורנו הרב יעקב נורי. לא יכולתי להתאפק מעוצם אהבתך, לחזקך ולזרזך. שלא יהיו לך שום ספקות חס ושלום בלבך בעניין ראש השנה הבאה יום לטובה. רק תאמר בלב שלם, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לזכות להתוועד יחד עם אנשי אמת, אנשים כשרים, להתקבץ על ציון הקדוש של הצדיק הקדוש, שהבטיח לעזור לכל מי שיבוא אליו, בפרט בערב ראש השנה, ולהימנות יחד בראש השנה אצלנו. מה אומר לך, אחי, מעט מעט שמעת והבנת מהרחוק. אבל יותר מזה, בני יזהב, יזהר ויזהר, שלא תהיה חס ושלום, בכלל חסרון לא יוכל להימנות. שידרשו רבותינו זכרונם לברכה זה שנמנו חבריו וכולי, בפרט לעסק קדוש ונורא כזה. ואם תרצה, תוכל לקרוא את מכתב הנ"ל שנאמר גם אליך, ולכל אחד כפי מה שעובר עליו. גם תזכור היטב את כל מה שנדבר בינינו, ואת כל ההתנוצצות שהתנוצץ בלבך אור האמת וכולי. תחזק נפשך עליו בשמחה. בוא תבוא בריניים, בני שיחיה, ועם אנשי שלומנו נגידה ולשמחה בישועתו. ומבטחני שבלא דברי בוודאי לא היית נמנע חס ושלום מלבוא. אך לזרוז איתרה קהתנה, כי ידוע לנו ריבוי המניות המשתטחים מאז די כאילו. ובאמת כולם באחיזת עיניים, כי עיקר הוא מניעת המוח, כידוע כי לכם כל זה. על כן ההכרח לזרז בשעת מעשה, כמו שאמרו אבותינו, אשריך אם תקיים דברי. בוודאי תחזיק לי טובה בזה ובבעל הנצח, נתן הנ"ל. בשלום לבני הרבני וכו' למורנו הרב דוד צבי שיחיה. מכתבך קיבלתי פעמיים. השם ידבח יחזק לבבך, שתזכה לעסוק בתורה ותפילה ומעשים טובים בכל יום קרעוי. כי חוץ מזה הכל הבל. ואין יודע מה שכתבת, שקשה לך לשבר העץ הרע בעניין המלבושים. הלא אתה מוכרח לשבר מחמת של עת עתה אין בידך. וכבר הודית במכתבך שקשה גם לקנות לך מיציל בסך ג' ד' רובל חדש. על כן, אל תוסיף לחשוב בזה כלל. השם יתברך יצליחך ויפרנסך בכבוד. והעיקר שתכריח עצמך ללמוד ולומר תפילות ותהילים בכל יום. ותשמור עצמך מאוד מאוד ממחשבות רעות ובפרט מהרעורים חס ושלום. ותמשיך מחשבתך מרע לטוב ותזכור תמיד הסדרה של אותו השבוע ומה שכתוב בה ויש בזה הרבה לדבר, אך אין הפנאי כלל. דברי אביך מעתירו בעדכם נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו, באהבה רבה וחמתן עזיזה. שס"ג בעזרת השם ידברך עושה נא רבה. לכתוכי קיבלתי פעמיים, והקמח והיין שישים ושלוש גדולים. השם ידברך ימתיק כל הדינים מעליך. מכל בני ביתך, וישלח רפואה שלמה לזוגתך תחיה ולכל בני ביתך, ויציל אתכם מרופא אליל, ויקוים כי אני השם רופאיך, אמן, כן יהי רצון. החייתני בדבריך במה שכתבת, שרצונך להתחיל מעתה בראשית ברא. כך הוא עמידה וכך יפה לך ולכולנו. ואין לך יודע בעצמך מה שכתבת, כי עמוק הוא, עמוק עמוק מי אמצענו? מה שנעשה בעולם הוא בפרטיות עם כל אחד ואחד בכל יום ויום. בפרט בימים הנוראים הקדושים האלה של ירח האיתנים ותשרה. המאוימים נשגבים מאוד מאוד כל יום ויום. ובפרט הסוף והגמר הוא היום הזה הקדוש והנורא והנשגב מאוד, שנקרא הושענא רבא. בארו יום וישוב ויצחק ואכפור את המים. שמבחינת המים המוכים עצה בלבי שחותרים אותה, על ידי שצועקים באמת ובתמימות פשוט ממעמקים קרתיך השם. ואם כי בעת כותבי זאת נתעורר בלבי בכייה גדולה, וזוכרי כמה וכמה מרחיק גשמיות האדם והעולם מקדושות נוראית כאלו, אם כל זה עתה לא עת לבכות, רק עת לשמוח ולעכד בלב שלם בשמחה רבה. ויאמרו כולם אשרנו. אשריך ישראל, בפרט שזכינו לידע מזה שאינו, מזה שאינו זוכר כלום, והוא זקן ויענק וכו'. כי הכל הבל, וכל, וכל דיירי ארעה כלה חשיבין, כמו שנאמר בזוהר הקדוש, כלה קמא כלה חשיב, כלה ממש. אך מי שזכה לזה בשלמות, כי היא מי שסיפר מעשה הנ"ל. ומה תור חלקנו, כשאין לנו חולקים על מי שהוא באמת. ואי אפשר להעריך יותר דברי אביך המצפה לישועה שלמה נגילה ונשמחה בשעתו נתן מברסלב ובכל זאת שמחה ורק שמחה. מכתבים דשנת ה' תר"ב שס"ד בעזרת השם יתבח יום א' כ"ה תשרה תר"ב אהובי בני חביבי ביום הושן הרבה כתבתי לך מכתבי ותודה לכל שמחנו ורקדנו בחסדו יתבהך בימים הקדושים האלו. השם יתבהך יעזרנו לשמוח בכל יום בנעימת גואלנו, ולומר בפה, בפה, בפה ובלב שלם בכל יום בשמחה רבה, אשרינו מה טוב חלקנו וכו'. וכן, ברוך אלוקינו שבענו לכבודו וכו'. וכן ענינו לשבח לאדון הכל, ולהוסיף עוד בכל יום ויום שירות ותשבחות על זה. ובפרט עניים ואביונים, נרדפים ונרדפים כמונו. שאנו צריכים להתחזק מאוד מאוד בכל יום, בכל עת, בכל שעה, לשמוח בחלקנו הקדוש, שזכינו לבלי להתנגד על אור קדוש ונורא כזה, המחזקנו ומאמצנו בשמחת קדושת ישראל, המדריכים בדרך האמת וכו'. דברי אביך כותב בחיפזון כי זמן תפילה הגיע, והנני מוכן ומזומן לומר אשרינו וכו'. בעל השמחה ישמחנו בזה באמת, נתן מברסלב. ש״ש״ש״״ ברוך השם, יום א', לך לך תר"ב. אהובי בני חביבי, קיבלתי מכתבך היום. ומה נעשה והמניות עושים את שלהם? ותהילה לקהל, דיברנו הרבה דברי תורה אמיתיים בשלוש סעודות העבר. אשר לאו בכל שבת מתרחש ניסה לדבר הרבה הרבה דברי אמת כאלה. אך להשם הישועה מעתה שנתוועד יחד, והשם ייתן מענה בפי להשיב אמרי אמת אליך, ולכל הצמאים לשמוע דברי אלוקים חיים. וכעת אין דעתי צלולה כלל. ויגיל ויסיס בתשוקתו אל האמת, ובעל הרחמים ימלא משאלתו לטובה. דברי אביך, נתן מברסלב. ש״ו ברוך השם, יום ג', לך לך תר"ב. שלום לאהובי וחוטני, ידידי וחביבי הנגיד, מורנו הרב פרץ נורו יאיר עם כל בני ביתו. חיים ושלום וכל טוב. כבר כתב לכם בנכם וחתן בני שיחיה, שנתעכב פה מחמת שהבין רצונכם, שנוטה יותר שיהיה פה. והעיקר מחמת המלמד, וגם בנכם רבי אבא מליב שיחיה, גם כן לא היה רצונו כלל לסע מחמת זה. על כן הוכרח בני רבי שחנא להתרצות שישארו פה. אבל דעו שהשעה דחוקה מאוד לבני שיחיה. על כן יראה מעלתו לקיים ככל אשר יכתוב לכם בנו אבי אברהם לב שיחיה, באופן שלא יצטרך בני שיחיה להוציא על הזוג כלל, כי אם הלחם אשר יאכלו אצלו, וגם זה יותר מכוחו עתה. והשם מטבח יודע שיש לי צער גדול לכתוב כל זה עליכם, וגם לבני שיחיה אינו נייך לכתוב כל זה. אך מה נעשה בהכרח לא אגונה, וגם כי באמת הוא טובה גדולה לפני בנו, שיהיה פה בכל האופנים. ועל כן מה ראוי שהוא יוציא על זה כראוי, כדי שיחזיק אותו בתורה ועבודה. והשם יתבח ימלא לכם בכפליים, וידעתי כי מאליו יקיים כל הנעל, על כן אין להאריך יותר. והנה ידידי רבי אבא, בן רבי שמואל, כתב אלי שחישכו חזק שיהיה פה על שבת חנוכה. על כן, אם מעלתו חפץ להתחיל לחדש ימיו לטובה, כאשר אמרתי כמה פעמים, ראוי שיתוודאו ויבואו לפה בשלום. ואפשר יבוא עמהם גם ידידנו רבי אברהם ברשי יחיה, וגם יקיים בזה מאוד מצוות כיבוד אם. אולי יהיה השם איתנו, שנזכה לדבר דברי אלוקים חיים הנובעים מהנחל נובע וכו'. כי צריכים לפשפש בהם ולחזור אותם בכל פעם כאשר נפשי יודעת קצת בזה. ויותר מזה ראוי להאמין, כי לא דבר ריקו מכם, כי הוא חייכם לנצח. ויתר מזה אין פנאי להאריך. דברי מחותנו אוהב דבק מאך, דורש טובתו והצלחתו בזה ובבעל הנצח נתן מברסלב. ושלום לכל בני ביתו ובפרט לחתנו ידידי נורי העיר עם כל יצא חלציו שיחיו. ש״ז ברוך השם יום ד' וירא ת׳ב. אהובי בני חביבי מכתבך קיבלתי כמה פעמים. והנה היה לי לנחת מה שקרבתם את העני האורח מרחוק. ואשר הבנת מרחוק כי דבר הוא, ובוודאי אמת אשר כתבת. כי רואים בכל עת גדולים מעשי השם אשר מפליא חסדו עמנו וכו', ואין להעריך עתה בזה. בפרט מה שידידנו רבי יעקב עסק לטובתו יקר בעיניי מאוד. ישלם השם פעולכם וכו' ויפקח עיניכם, שתראו בכל עת נפלאותיו וחסדיו העצומים להתעורר מהשינה על ידי זה. ולהתקרב אליו יתברך בכל עת מכל מקום שהוא, כי הוא יתברך עושה נפלאות בכל עת. והכל רמזים נוראים להתקרב אליו מכל המקומות שם, וכמו שכתוב נוראות נפלאתי נפלאים מעשיך וכו'. והנה כפי מה שמסבב השם יתברך עמנו בנפלאות חסדיו, הגיע עתה הזמן שיישא ידידנו אבי נחמן לדרכו בעסקנו, כידוע לך. ומהשם מצעדי גבר קוננו. אך דעתי שיתעכב פה עד אחר שבת קודש הבאה עלינו לטובה. אולי יגיע מכתב משם ותשלחנו תכף ביום א' הבא עלינו לטובה. והשם ייתן חוכמה ועצה אמיתית שנזכה לידע איך להתנהג בעסק זה ובכל עסקנו. גם תשלח את זה סך כרצונך שיהיה על נדבתך בעסק זה, כי בעזרת השם יתבהך יהיה לך בוודאי חלק בעסק זה, ואין לי יודע כמה. לעת עתה תתחיל ליתן איזה סך כרצונך על הוצאות, ויהיה נחשב בתוך הסך שתיתן על עסק זה. וכך אני מתנהג עם כל המתנדבים מאנשי שלומנו על עסק זה. ואם תוכל לדבר עם ידידנו הרבני יעקב, שיתחיל גם כן עתה לתן ארדוף על עסק הנ"ל, וישלח מיד ביום א', מה טוב. ואם תבין שלא יהיו דבריך נשמעים בזה, תעשה כרצונך. וקיוויתי להשם שישמע לדברי, ובוודאי יהיה לו בעזר השם יתבח, חלק במצווה רבה הזאת. והשם יגמור בעדנו לטובה כרצונו וכרצון יריעיו, כי לטובה כוונתו. דברי אביך המצפה לישועה בכל עת, ותהילה לקהל שכתבת לי שהיה שינוי לטובה לזוגתך תחיה. וגם בנך שיחיה תהילה לקהל נתרפה מצרעתו וחסדו יתברך. כן יוסיף להרחם עליכם להצילם מעתם מכל מחוש וכאב וכו'. ואל תשכחי כל גמוליו, ותפתח בחסדו וישועתו תמיד, נתן מברסלב. שס"ח יום ג' ויצא תר"ב אומן. גם אנוכי פורס, שלום ידידי הרבני וכולי, מורנו הרב אברהם בר, שיחיה. ובשלום ידידי הרבני וכולי, מורנו הרב אבלי. עם כל בני ביתו ויוצא חלציו, שיחיו. ובשלום כל אנשי שלומנו באהבה רבה. כבר הודיעו להם שאני כעת פה קהילת אומן, ובאתי לפה ביום ג' תולדות העבר, וכפי הנראה אתעכב פה עוד איזה ימים עד שבועות, וקרוב שאתעכב פה או בסביבות אלו על שבת חנוכה הבאה לנו לטובה. וכעת אין מילה בלשוני להודיעם דבר, כי אני מצפה לקבל מכתבם, שלדעתי כבר שלחו לתולצ'ין להשיבני על כל מה שביקשתי. וכבר כתב ידידי רבי אברהם בר שיחיה באיגרת לאמו, זה כמו שלוש שבועות שבסמוך ישיבני כראוי. על כן אין כעת להאריך. וביקשתי, ואם עדיין לא נשלח מאיתם לתולשין כנ"ל, שימהרו לשלוח לתולשין כנ"ל. את לקל כבר שלחתי את רבי נחמן מתולשין בעסק שלנו, והשם הצליח דרכו. ועדיין אין לי שום ידיעה ממנו כי זה סמוך שיצא מברסלב ביום א' חיי שרה. השם יגמור בעדינו לגמור חפצנו הנ"ל כראוי, ואנחנו לא נדע מה נעשה וכו'. דברי רבכם באמת, האוחז בחבלי אבותות תאוותכם, ומעתיר בעדכם נתן וברסלב. וכבר הודעתים שבאם יישאו לפה, יישאו דרך טירביצה, כי יכול להיות שימצאו אותי שם, ואנוכי איני יודע עתה כלל איך יתנהג השם יתבח עמי. ואני משליך עצמי עליו יתברך ועל זכותו של רבנו הנורא זכר צדיק וקדוש לברכה. נפשי אשובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. שסט בעזרת השם יתבח יום ה' ויצא תר"ב. שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכולי מורנו הרב יצחק נרו יאיר עם כל יוצא חלציו שיחיו. תהילה לקהל באתי לפה קהילת אומן ביום ג' תולדות. עד הנה עזרוני רחמיך וכולי ומצאתי פה מכתביו. וביום אתמול קיבלתי מכתבו על ידי חתן אחי הנגיד מורן הרב שאול נירו יאיר שהביא לי מכתבו בעצמו והיה לי לנחת גדול בפרט אשר הודיע לי רבי נחמן נירו יאיר השם הצליח דרכו בכל, בכל, בכל המקום אשר ידרוך לשם כרצונו ידבח ונזכה לגמור חפצי שמיים בישועתו הנפלאה ולהשם הישועה כעת אין לחדש דבר ומה שכתבת מעוצם תשוקתו להתוועד עמי בשבת חנוכה הבאה אלינו לטובה? גם אנוכי מאוד נחשפתי לזה. אבל מה אעשה לך, בני חביבי, כי רחוק מאוד שאשוב לביתי על שבת חנוכה הבאה אלינו לטובה? כי אין לי כוח ללך ולחזור, ואני מוכרח להתעכב פה עוד איזה זמן. ועדיין אין איתי יודע ברור איך אסבב השם יתבח בחסדו בשבת חנוכה הבאה אלינו לטובה. גדול השם הוא מהולל מאוד, וחדשות נעשים בכל יום, חדשים לבקרים רבה וכו'. והכל לעורר ולחזק את האדם, להתקרב אליו ידבח. וכמו שכתוב בתורה לשמור את הזיכרון, על פסוק ויהי מקץ, השם אלוקי גדלת מאוד וכו'. ומגודל הנחיצה אי אפשר להעריך כלל, אך לא יכולתי להתאפק מלהזכירך רמז מזה, למען תזכיר את עצמך בכל עת בשמירת הזיכרון הנאמר שם. והנה מאוד היטבת לעשות מה שבארת לי היטב, איך נתקבל רבי נחמן בשמחה וכו'. הכל רמז וצמיחת קרן ישועה וכו'. אך עדיין אנו צריכים בכלל ובפרטיות כל אחד, ישועה ורחמים רבים מאוד. דברי אביך המצפה לישועה, נתן מברסלב.